Poezis Grigore Vieru Printre cuvinte Există și o tragedie a cuvintelor. O luptă între ele pentru existență. Se ivesc niște cuvinte noi și le înghit pe altele, mai vechi și mai gingașe. Nailonul, de pildă, ca un păianjen, suge cânepa noastră, cinstită și rușinoasă. Basculantul, ca din întâmplare, strivește copitele blânzilor cai. Și numai o duminică televizorul poate usca iarba unui întreg crâng melodios. Oh, și cancerul, care se încleaștă în toate cuvintele care nu se numesc cancer. Desigur, cuvintele acestea mai noi Pot fi și ele sfârșiate cândva de altele viitoare, dar sunt și cuvinte nemuritoare. Mamă, patrie, dor. O, oh, aerul framătă de ele! Dacă le duci la ureche, sau lângă cerul frunții, poți auzi ca într un ghioc cum le spun strămoșii noștri, bătrânii. Este adevărat că trupul se mântuie, iar duhul rămâne. Grigore Vieru. Dar vine un timp. Tot ce e departe de noi ne pare mai frumos. Perfecțiunea, tihna, astru luminos. Dar vine un timp când și perfecți suntem. Perfecțiunea atunci ne apasă. Ca un greu blestem. Și vine un timp când luna se lasă Pe chiar umerii noștri Și ca piatra ne apasă. Și vine o tihnă nesfârșit de lungă Peste brații și frunte, Peste ploape. Atunci ne acoperim cu ce avem mai frumos și mai aproape Cu niște ape, cu o doină, cu un codru, cu Lucian Blaga, Poeții Nu vă mirați! Poeții, toți poeții sunt un singur, nempărțit, neîntrupt popor. Vorbind, sunt muți. Prin evice se nasc și mor, cântând, ei mai slujesc un grai pierdut de mult. Adânc prin semințiile ce apar și apun, pe drumul inimii, mereu ei vin. Și trec, Prin sunet și cuvânt s-ar despărți, se întrec. Își sunt asemenea Prin ceea ce nu spun. Ei tac ca roua, Ca sămânța, Ca un dor, Ca apele ei tac, Ce umblă sub ogor, Și-apoi... Sub cântecul privighetorilor, izvor se fac în rariște, izvor sonor. Lucian Blaga, scrisoare Nu ți-aș scrie, poate, nici acum acest rând. Dar cocoși au cântat de trei ori în noapte și a trebuit să strig. Doamne, Doamne, de cine m-am lepădat? Sunt mai bătrân decât tine, mamă, ci tot așa cum mă știi. A dus puțin din numeri și a plecat peste întrebările lumii. Nu știu nici azi pentru ce m-ai trimis în lumină. Numai ca să umblu printre lucruri și să le fac dreptate spunându-le care e mai adevărat și care e mai frumos. Măna mi se oprește. E prea puțin. Glasul se stinge. E prea puțin. De ce m-ai trimis în lumină, mamă? De ce m-ai trimis? Trupul meu cade la picioarele tale, Greu ca o pasăre moartă. Ioan Alexandru Pecetluire O zi a fost în ajuns, din nimic pământul să-l fi smuls Și în ziua șasea către înserare Să îngâne raiul, chip și asemănare. Stea lângă stea să se aprindă Cât poate o săptămână să cuprindă. Șase zile fie ce orbită cât poate veșnicia să-și promită, să-și stâmpere nesăvilita foame, la uriașe vămi să se înhame. Șase zile, tot un devenire. Puteai cerși, adaus, la smerire. În ziua șaptea, Firea fericită, imn a fost pecetluită. Lectura Lidia Popița Stoicescu